När jag kom ut ur soprummet häromdagen när jag hade varit ute och slängt lite så mötte jag en man som han skrek till mig över parkeringsplatsen. Du, Det är hårt. Ja, jag nyckte väl till han och det var, han stod i min riktning så jag gick emot han och han förklarade att det var hårt att var svensk. Jag, jag tänkte direkt att nej, shit, nu är det någon jävla liksom något jävla nazias som ska förklara för mig vad muslimerna gör med vårt samhälle. Men det var inte riktigt så illa, utan det var en man... ja han var inte, man, man, man känner på människor som inte är helt hundra, att de inte är just helt hundra. Och den här mannen, han var inte helt hundra, men, men inte på något sätt på ett hotfullt eller negativt sätt utan man kände bara att det var inte exakt alla kulare i, i, i koppen liksom. men eh, han fortsatte då att förklara att i Sverige där jobbar man jämt man eh, har ingen semester och ändå blir man aldrig rik och jag då som eh, inte jobbar så mycket och eh, ja, framförallt är inte är rik jag fick väl säga att nej så, det, är väl, det är väl så liksom. han eh, han fortsatte med att han, han skulle ha sin första semestervecka nu i september och var ledig två veckor och sen var det tillbaka till jobbet. Och så tog han en sip ur sin 50-centiliters Coca-Cola som han bar med sig. Jaha. ja, det är svårt alltid sådär när man träffar en främmande människa. Jag gillar det ändå på något sätt. Det blir inte liksom den här storstadsmentaliteten där alla går in i sin egen värld och man är så... Man är så instängd att man inte ser någonting. Men eh, samtidigt så är det svårt. För att man har ju inte någon social träning med, med en okänd människa. Man vet inte vilket spel man spelar så att säga. Så att eh, jag går bredvid henne och nickar lite. Och håller med. Ja, ja, och, nej. och så försöker jag väl då med att. Eh, det är ganska fint med Sverige ändå att, att liksom, de flesta har det ändå rätt så bra. Det finns folk som är fattiga och har det riktigt uselt men inte samma. Det är inte, de här klasskillnaderna är ändå inte samma som man ser många andra ställen i världen. Där man åker runt och ser liksom, ruckel och sen ser man slott och sen ser man ruckel och sen ser man slott. Utan att nivån är ändå förhållandevis igen. Ja, men han, han ville fortfarande förklara att det var synd om han. och Han gjorde ett hårt dagsverke. Och det är, nej men jo, jag går med på det. kör absolut. Så vi gick vidare och sen blev det tyst en stund han skulle uppenbarligen att precis samma riktning som jag satt i. Ja, vi slog följe så att säga. Det här omaka paret. Jag och en 60-årig man i snickarbyxor liksom. Och sen så säger han... Jag jobbar ju eh, i Stockholm via ubåtsluckan. <laughs> Vad, Vad är det? är ubåtsluckan tänkte jag? Är det liksom, han, han jobbar på lucken på en ubåt där man går ut ur ubåten. Eller är det en lucka i havets botten som man öppnar och så strömmar ut ubåtar. Liksom? Nu kommer ryssen, öppna ubåtsluckan. Eh, och det, det, det, det, det var lite mer av det sistnämnde faktiskt. Det var tydligen. Någonstans försvaret har en bas. Eh, U-båtar med ligga i någon bas. Lucke öppnas ut i havet. Ni fattar. Och eh, han jobbade då med den där. Och sen kommer vi till själva. Kontentan med alltihop. Som påminner mig om en jobbig företeelse. Det är när han frågar mig. Kan du gissa hur mycket det kostar att tömma ubåtslucken en gång? För, för, för det första förstår jag inte riktigt vad, vad det innebär. Är det liksom tömma allt vatten eller tömma ut alla ubåtar som ligger innanför lucken? Eller vad är det man tömmer? Men man, det, det, det viktigaste i en sån här typ av frågeställning som det är viktigt att man kommer ihåg det är att när en människa frågar, kan du gissa hur många miljarder USAs krig kostar eller kan du gissa hur mycket världens dyraste båt kostar? Då är det ju för att de vill imponera på en med en hissnande summa. Det värsta man kan göra i ett sånt tillfälle. Det är ju att gissa för högt. Om jag säger, ropa på liksom, du kan du gissa hur många miljarder USAs krig har kostat? Och hon säger, ja, oh, 10 000 miljarder. Och jag måste eh, liksom ha, gå med svansen mellan benen och säga nej det är 47 miljarder liksom. Eh, det, det, det är ju det värsta. Så jag, jag visste inte vad jag skulle säga. Jag, eh, jag tänkte stor lucke, borgobåtar där, mycket vatten, stor yta. Det lär väl kosta en jävla massa. Så jag gissade i lägsta kanten. <laughs> så jag sa kanske typ 50 000. Och han liksom med rösten och skrattar åt mig. Och då vet jag ju att jag har gjort rätt. Det är klart att jag inser att det kostar inte 50 000 att öppna för en ubåt. Om han frågar det, för 50 000 i perspektivet ubåt är ju en pisssumma liksom. Utan det är klart att det kostar mer. Innan vi skiljs åt förklarar han för mig att det kostar en miljon att tömma ubåtslucken i Stockholm vi Vet fortfarande inte om det är mycket i förhållande till hur många människor som jobbar. Ja, det är en sån där grej som en person som jag skulle direkt ha frågat. Om det var någon man kände bättre, bara, ha vad är det man gör exakt? Hur äh, går proceduren igenom? Hur många människor är involverade? Vilken typ av material är luckan av som man skulle försöka få tillräckligt med ledtrådar för att kunna ge en gissning? Men jag bara, förvånad. shit, en miljon sådana utlösesummer pengar som bara går till... Den så kallade Ja, han, han såg att han hade imponerat på mig. Eller så trodde han i alla fall. Han förklarade att nu när semestern har börjat. Så skulle han bara provsmaka kolan lite. För den här kolan ska om några minuter förvandlas till en grogg. Och det får man väl unna, Att gå hem och ta sin grog om man inte haft semester förrän i september. Jag hoppas han fick en trevlig kväll. Hoppas han får en... Sju jävla skön semester och jag hoppas att svenska ubåtslucken håller landet säkert om så krävs now sometimes around drunk and gamble nobody's business if i do nobody's business nobody's business nobody's business, nobody's business if I do. Jag tror att det här har varit den, den galnaste veckan i Corvcast och Clutch- korte korte historia. Och det säger inte så mycket. Hur många veckor kan det ha varit? Kanske 6, 7, 8 veckor. Och eh, på den här tiden, så har det ju varit nästan bara positiva grejer som har hänt. Mm. Men det skulle komma att förändras. Eh, jag eh, sitter här nu och har avklarat. <laughs> alltså. <laughs> det är ju det som är tur att den, den första. De första motgångarna, om man nu ska kalla dem det, att de ändå är förhållandevis roliga, allihopen. Eh, jag börjar med en minste och jobbar mig uppåt därifrån. Den minsta var ju att eh, i början av veckan så tjuv lyssnar vi lite på nyaste avsnittet av eh, Ja, låt oss kalla oss för en svensk podcast utan att avslöja för mycket namn. Och det visar ju sig då att den här podcasten har börjat gjort vårt koncept med att, äh, att köra såna här äh, drakar och demoner i en podcast. <laughs> Tänkte jag. Här börjar de snå. Det visste ju sig att de hade börjat på den här inspelningen. Ja, kanske tidigare än jag avslöjade idén. Så att äh, det är väl risken att vi inte kan ringa någon polis och. Äh, jag råkar ju känna in av upphovsmännen så att eh, jag tror det är löst och eh, vi ska väl försöka göra något liknande och bättre. Det är väl där vi stannar. Men eh, jag tänkte att det, man, när man såg det där tänkte man, ajajaj, det var ju synd att, eh, att de tänkte likadant. Men eh, det får väl gå. inga större problem i veckan än så länge. Nej. Oh. Uh. Klatch.se. Man går in och läser. Det brukar det kanske kunna stå så sådär. Känna kul eh, cool avsnitt. Eller intressant det där du sa om det där. Eller jag har ett förslag på en grej som det där och det där. Den här veckan när man kommer in. Då står det ungefär. Hello. Nice blog. Du you want a longer dick? Bara, va? ska, vad ska jag med längre kuk till? Eller Det kanske man ska ha men... Vad har du med det att göra, jävla robot? Det kommer en robot där in som skriver. Tja, ska du titta på mina bilder? Du, din, bo, din blogg är så bra. Jag är snygg, klicka här. Man bara, shit, varför blir det så där? Och det ser alla dum i huvudet robot också. Det är, inte, det är liksom inte så här. Tja, jag är snygg. Ta det lugnt, utan det är typ. Tja, jag är snygg. Tja, jag är snygg. Tja. Jag är snygg. <laughs> Okej, okay. jag kommer ju aldrig gå på det om du säger exakt samma sak typ åtta gånger, det en robot. Så att eh, sitter någon där ute som programmerar eh, reklamrobotar som ska gå på forum och sånt där, gör bättre. Jag menar, hade man kunnat göra en robot som luras bra, då är det ju coolt på något sätt, och man kan... Eh, Tänk om vi kunde gå på det i flera veckor. bara Den här killen han skriver så intressant inlägg. och, och Han gör så mycket grejer. Bra idéer hade i det senaste avsnittet. Så bara kolla nu har han skickar en ny rolig länk. Och så boink. Och så går man in och så ska man få en längre kuk. Liksom. Det hade varit kul. Det hade varit coolt om man liksom kör så här long con. På något sätt som man jobbar i flera månader. Men att bara slänger ut så här. Oh, I really love your blog. Get a longer dick. Det är inte så bra. Och... och det har ju resulterat i att vi har brytt mot en av de största reglerna på klatch.se När Johan började göra hemsidan så frågade han lite så där, vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du? Och det enda riktiga förslaget, eller kravet jag hade i början, det var att man skulle kunna gå in och lämna kommentarer eller skriva saker utan att på något sätt behöva registrera sig. Och jag tror att vi kommer kunna komma tillbaka till det så som vi har haft det. Men i nuläget så är det så att för att kunna stoppa de här robotarna så har vi bara en stund tills vi har kunnat lösa problemet. Stängt av kommentarerna om man inte då har ett konto på Klatch Eller om man, man kan fortfarande kommentera om man är inloggad via Facebook eller sånt. Så att vill man jättegärna dra en kommentar. Ja, jag gillar det, men jag förstår om man inte vill registrera sig. För det, jag, jag tycker själv att det är sjukt osoft när människor säger ja, oh, om du vill ge oss någon kritik som får oss att bli bättre, då ska du också gå med i vår jävla klubb. Nej, så är det verkligen inte. Utan har ni ni vet min mail, Macorv.hotmail. At så att det är, jag tror det går också att skriva till exempel Macorv.clutch.c, det tror jag går. Eller clatch@clatch.se kanske går. Nu man säkert Johan och Radera hela avsnittet om jag har sagt fel Men är det någonting ni undrar Så alltså dra en rad dit om ni inte vill Registrera er på forumet Eller avslöja er hemliga Facebook-data Så det där var ju liksom Grej nummer två Om man tänker fan har de fått robotar in på sidan Det var ju fan osoft Det var ju riktigt osoft Kan det bli värre och Faktiskt kan det, det? Vi eh, har fått vår första hater. En person som ogillar, eh, ogillar korvkost Från att ha korvkost till att ha ogillekorvkast. Och hur, hur sker en sån förändring i en man? Ja, det skulle man ju vilja veta. Och kanske i framtiden får jag, får jag tillfälle att intervjua denna mänskliga varelse. Men inte just idag. Det här är en man... Som kallar sig för Smällisen på Twitter. Eller Steffe. Som, ja han var med på tåget tidigt. Skrev mycket schysst om att unik och rolig. Och Curvecast och jahoo jahoo. Sen en dag. Kollar man på det så kallade Twitternetet. Och då har Steffe. Brytit ut i klagosång. Ja. Jag tycker det börjar bli lite tråkigt, i början som en kommentar på att vi har lagt ut ett nytt avsnitt av Korvkasten. Det börjar bli lite tråkigt. Och, och när man är i den delen av kommentaren, då, då tycker jag fortfarande att han, han håller det på en bra nivå. Jag förstår att det börjar bli tråkigt, det är bara jag som sitter och snackar och kör. Eh, sure. Tycker du att det är tråkigt? Det är helt förståeligt. Men sen sen flippar han lite och liksom börjar skriva om att är det är bara massa, massa jävla nördsnack om tv -spel. byt ämne byt musik för i han, han liksom det brister för han där i slutet byt musik för helvete han, bli, han blir tokig han ser rött alltså nobody's business, nobody's business. det där gäller liksom inte längre nu är det Steffes business och nu är det Steffes business. Och äh, jag, jag måste väl säga så här. Generellt så tror jag inte att vi får handla med terrorister alltså. Det är väl, man kan tycka det är konstigt att äh, George W. busken äh, ställer sig på tvärände när äh, Al-Qaida ringat till han och säger Du, äh, om vi får en pizza bara så slutar vi sprängas. Och han säger nej, skärp er, vi får handla inte med terrorister. Mhm. Mm men varför gör man inte det då? Jo, men för att den här gången, steffer, då är det byt musik. Vad är det nästa gång? Då ska jag sitta och göra ljud för dig. För att du ska få en trevlig kväll. Eller helt plötsligt så ska jag intervjua kungen. Eller något sånt där. Nej, nej, nej, nej. Krav, det är en sak. idéer är en annan. Kom med en idé, skick en jävla låt. Gör det. Men... Inte något jävla sådana där surkrav. Sånt lyssnar vi inte på. Däremot kan jag hjälpa dig. Om det är någon som lyssnar som har tips på någon annan bra. Uh, jag tänker svensk podcast. Jag vet ingenting om Steffes språkkunskaper. Men om man tittar på hans Twitter-konto. Jag, jag, jag, skulle, jag skulle säga svensk podcast. En svensk podcast. Uh, manligt tema. Eller traditionellt, den traditionella bilden av manlig jag gissar jag vet inte mycket om Stefan, men jag gissar att ämnena kanske ska röra sig någonstans i områdena kring speedway och pornografi tror jag, sådär spontant och eh, sen musikmässigt så ja, jag, tror, jag skulle tänka mig en, en någon sån här riktig vit maktdänga Kanske Ultimatul no Är det någon, som, någon känner till Någon sån där podcast liksom, Som eh, absolut inte rör sig i trakter och pratar om Spel och sånt där skit Eller eh, spelar gammal ja, Amerikansk folkmusik då, då föreslår jag Att ni eh, drar iväg en rad till Steffe som, eh, som säkert Kommer uppskatta det Uff. Var det här den största Det största som hände På Clatch förra veckan Var det här den största motgången vi mötte mara fucking wish Jag tror vi kör en liten reklampaus Eller <laughs> vadå då? Nej en musikpaus såklart Efter reklamen Så kommer Då kommer ni förstå problemet Med att driva en hemsida i ett land som Sverige. As he sings, whiff whiff whiff whiff So salty, thrilled, easy Whip the Whip hey, the Whip so the, And the, sing. the sing. Eh, Om ni hörde på förra delen innan musiken, eller Jag har ju att ni ändå gjorde det, att ni inte spolade direkt hit av någon slump bara. Ja, men jag går in ungefär... Eh, 20 minuter i avsnittet och börja där. Nej, jag misstänker att ni har det första början så hörde ni ju att det var konstigt bakrutsljud. Och jag, jag tänkte först att jag skulle ljuga och försöka förklara kanske fightande katter eller något sånt där. Men jag har ingen förklaring. Jag vet inte varför. Så fort jag spelar in så låter det olika ljud i bakgrunden. I förra avsnittet var det blupp, blup, blup. Det här avsnittet var det dinga ding dinga ding, -ding, -ding, ding Jag vet inte vad det är. Jag gör olika lösningar varje gång. Förra gången hade jag ett saxofonstativ som jag hade bindit upp micken på för att försöka få den att vara hyfsat sådär i rätt. Och ändå letade jag plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, Nu har jag bindit den på ett stort synt-stativ. Fortfarande lite dingading. a ding dinga -ding, ding Det kanske är dinga -ding -ding. precis nu as I speak. Jag vet inte hur jag ska komma undan det. Men jag hoppas att ni står ut. Jag lovde er att jag skulle prata om det flippaste som hade hänt på Clutch fronten under förra veckan. Och det här går liksom inte att låta bli. För det här är... Ibland hamnar man i sådana absurda situationer när man, när man liksom... När man nästan. Jag ska inte säga att man tappar förståndet, men där man liksom får några såna hissnande sekunder där man liksom inte riktigt vet vad man ska göra. Man inte riktigt vet vart man är eller vad det är som har träffen. Liksom. Jag kan tänka mig att det är ungefär samma känsla som fast gånger tusen som man får när man blir påkörd av en bil eller någonting. Men i mitt fall så var det ju bara en, en Google-sökning. Jag vet, för länge sedan var det en kille som skrev, eller länge sedan, ett par månader sedan. En kille som skrev ett blogginlägg om Korvcasten där han, <laughs> det som var kul med det var att han var jävla sur på alla andra. Eller den ena och den andra svenska podcasten, de fick quit men nu är korvkast här så nu är det lugnt liksom. Och det var väl, även om jag inte kan ställa mig bakom alla de uttalanden så var det roligt. Den där skulle jag googla upp, för den skulle länkas till en vän som... Han, han, han skulle få se vilken typ av människor som, som finns i korvkast-cirkel. Och eh, när jag började googla på det magiska ordet korvkast så kanske som tredje eller fjärde inlägg såg jag en tråd. Forumtråd eller blogginlägg eller något liknande på den svenska spelsidan för Game Reactors räkning. En Game Reactor-del där det stod Ställ frågor till CorvCast. What the fuck, tänkte jag. Nu är det några sköningar som har börjat göra reklam igen. Ni vet, jag uppskattar varje gång någon skriver ett snällt ord på Twitter eller någonting. För att man vill ju att fler ska börja lyssna på CorvCast. Ändå, jag är nöjd med dem jag har. Men man tänker ändå att det finns säkert... Åtminstone 200 till i Sverige som skulle uppskatta Corvcast jättemycket men som inte vet om att den finns. Och de här människorna måste ju få reda på det på något sätt. Så att jag tänkte: Det är någon, det är någon som har gjort ett slag för min räkning och lagt upp på Game Reactor ställ frågor till Corvcast. Det bultar är extra gången hjärtat och jag trycker på Google-länken. Men vad kommer jag till? Jag kommer till ett gäng ungdomar. Ja, ålder mellan 16 och 22. Ja, 6-7 stycken grabbar. Som ska dra igång en ny podcast. De har ett gäng som de kallar för korvfestgänget. Som bloggar tillsammans på Gameractor om jag förstår rätt. Och nu ska de dra igång en korvcast. <laughs> läser man kommentarer fy fan vilket grymt namn de har gjort loggar där det ligger korvar och det är vackra damer i lätta kläder som stoppar i sig korvar på väldigt suggestivt sätt och äh, människor strömmar in med frågor, det är mer frågor än vi någonsin har fått på clutch.se det är sida ut, sida det ner jag menar Game Reactor upp dem. de hade 18 000 människor som, äh, på äh, Facebook som tyckte att de var cool. Så att eh, det är inte konstigt att de hamnar högt på eh, Google och sånt där. Det är klart att eh, vi var ju överst när man söker på Corvcast. Men att den här, Corvcast 2, ändå låg så pass högt. Jag fick panik. What the fuck is happening? <laughs> du var så läskigt. Så jag gick in och skrev bara, sådär, jag blev en riktig gammal fittgubbe som skrev Jag har faktiskt en podcast som heter Korkast redan. Och jag vet inte om jag uppskattar att ni har valt samma namn. Och, och så började jag lägga länkar till, sådär, bara, jag och så, och profs, så jag bara, åh jag nominerade i svenska poddradio och försökte låta sig jävla officiell och proffsig och vi är värsta företaget som är lite sådär nästan tantigt. Och... Ja, det var väl tur och otur för att jag fick höra att jag var lite gnällgubbe, tog tog saker för seriöst. Jobbit när 22-åringar säger åt dig att man är en gubbe väl. Men jo, nog hade jag sagt likadant om jag var i mina 22-åriga skår och en Snart 29 sluskbuske började skrika på att jag fick min sann inte heta McCurve kanske. För att han har gjort en hamburgare som heter McCurve. Eller en kurv som heter McCurve. <laughs> jo, ja. Eh, så att eh, de sa min sann att de skulle byta namn och det är några andra. Men det var några hissnande timmar där. Det var en natt där eh, jag vet inte. Jag och min närmaste bara satt som i ett vakuum. Det ska bli en ny kurvkast. Vad kan vi förvänta oss av den? Vilka nya grepp kan komma? Och vilka olika missförstånd kommer möta oss i framtiden? Det var sånt som jag funderade på i sänghalmen. Nu eh, kommer det väl oh, förhoppningsvis inte bli så. Det blir väl ett annat namn på den här podden. Och... Eh, för mig är det väl bra men man kan ändå inte låta bli att tänka på hur den här andra korvkasten skulle kunna vara. Skulle den börja med en Nobody's business eller något annat? Skulle den sluta med "Hey Johnny, go get your gun" eller skulle den vara en annan låt där? Skulle liksom Lena med Second Life och Blixstone Nange och, och Gaming Grannar skulle de ha en plats i den här andra korvkasten eller vad skulle det bli ett helt nytt gäng? Det vet man aldrig. Det var som en spin-off. En remake av Corvcast som vi nog aldrig kommer få se. Men liksom... Ja, jag vet inte vem som skulle spela huvudrollen. Jag kan tänka mig att eh, Wolverine skulle spela mig och eh, Stålmannen skulle spela blixten. Lena hon skulle bli spelad av eh, ja, Kruella Deville kanske och eh, så vidare. Så att, eh, ja, vi får väl se vad som händer. Men... Eh, jag kan ändå inte helt bara känna glädje i att jag gick in som någon slags myndighetsfigur och satte käppar i hjulet för dem för att eh, även om det bara finns plats för en korvkast så finns det hjärterum så finns det skärterum och kanske, kanske, kanske skulle det här blivit precis den korvkasten som Steffe ville ha And gazed on a document given him by a census taker His nephew asked him the reason why He gazed all over the paper Come um, listen to me and I will tell it to you A story that is strange but true My father and I had a picnic one night Met a widow and daughter in blue I married the widow in blue Believe me what I have said My father got mad, says he my lad To your daughter I will get wed So my daughter in blue land Took my father's name She married my father, I married her mother Now who in the world is to blame? Son, I will leave it to you, ain't I right? I married the mother of the daughter that married my father that night. My father is now my son-in-law, I will leave it to you what I said. He married my daughter, though he had not older, it was my granddaughter he went. My wife is my father's mother-in-law, my father is my own wife's brother. Now if this is the case, what an awful disgrace, I've married my own grandmother. My wife is my father's daughter-in-law, my father is the son of his son. Now I'm in a fix because I'm terribly mixed, if I ain't, I'm a son of a gun. Vi ska inte bara fokusera på de dåliga nyheterna. Det har varit bra grejer också. Det blir lätt så att när man inte spelar in Korvkast så är det ofta att det bara blir någon slags update. Men idag har vi pratar om hatsteff. Vi har pratat om den här gubben som dricker kola i sin ubåt och lite annat smått och gott. Jag tror att det är dags för lite good news. Vi har i talande stund ungefär 500 stadiga lyssnare på Korvkast. 500 det var inte så hemskt mycket mer än två månader sedan jag satt oss och så liksom bad på mer än bara knän att vi skulle göra allt vi kunde för att få ihop hundra. Nu är vi på 500 Det är, det är fan ett coolt. 500 människor som ändå tänker sig att ja, men vi kör ett avsnitt till... Det kan ju vara så att det är 509 nya som går på fejken varje gång, bara vad är det här korvkast, det låter kul, aj för helvete vad är det där, och så raderar de men ändå om man kan lura 509 varje vecka så ja då blir det ett bra practical joke av det i alla fall när det är klart 500 lyssnare som sagt, och jag tänker vi kan nog bli fler som sagt, jag tror nog att jag ska inte säga att nästa målstolpe är att ha 1000, det är fan lite girigt, men typ 670 kanske kan vara nästa milsår på 670 lyssnare som max på ett avsnitt och det är väl så, är det någon du har glömt bort som du känner som, ja men jag tror att Bengen eller Jenny skulle gilla det här Corvcasten så slänger vi eget tips till en eller dra en twitter om det så ju fler som har det, ju fler kan det vara som raderar det för alltid eller beskällar det en annan otroligt god nyhet ska jag säga det är att den första klatch-relaterade, jag vet inte om klanen är rätt ord, men klatch-relaterade spelgruppen har startats. Klatch-utvalda filurer är ett hockeylag i NHL 12 på Xbox 360. Det är två snubbar från klatch Jag känner dem båda och. Jag kan säga det är trevliga killar. Är det så att du sitter hemma med, ett, med en stycken NHL 1900, nej, inte 1912. Vad fan skulle det vara? Typ drivna skridskor. Nej, det är 2012 mm. som gäller. Då, och du inte har någon att spela med. Då föreslår jag nästan att du kliver in på Clutch.se i skrivande stund. Alltså, då är det bara smek in där och leta upp tråden som heter Clutch. Utvalda kompisar, nhl 2012. Eller Kletsch utvalda kompisar. Det blir ju kuk. Eh, Kletsch utvalda filurer. Kuf heter de. Eh, så att eh, där kan du gå in och anmäla dig. De, jag tror de kör det här speleget så att de är en spelare var, alltså. Du kan, jag tror inte du kommer behöva bli eh, mål sen. Men du kanske kan få bli någon. Eh, någon annan riktigt, riktigt bra spelare. Och är vi tillräckligt många då får jag väl köpa ett, ett Reax och uh, åka in också. Jag, jag kanske får ta målvaktspositionen då och uh, sitta och soffa lite i, i buren och, och ta puckarna som kommer emot mig. Jag ska också säga att vi har uh, kommit från markstadiet med planerna om The Live Show. Många andra podcaster, de planerar och uh, Träffas live, kanske på GameX Kanske kom och se oss i Globen Eller något, nej Vi är inte riktigt där än, kompisar Vänner och fiender, vi ska synas I Second Life, på Lenas bar Det är som en liten bongård Med en scen, fast lite finare Nu är, nu är gav, Nu jag det lite lågt, utan det är En rätt schysst bongård Med en scen Och eh, där tänkte vi köra Och det jag skulle ha det nu jag tror att alltså, det, det, det som är bestämt att det ska bli innan året tar slut. Jag kan tänka mig att sen oktober eller mitten på november eller någonting är realistiskt. Och det jag skulle vilja höra att från er, det är liksom lite sådär eventuellt intresse. Så det betyder om du är, oh, nu ska vi sätta upp en procentsats, om du är, det måste vara över 50%. Om du är mer än 69% sugen, så kan vi säga. 70% eller mer sugen på att du skulle vilja närvara vid Curvecast live special. Eventuellt med gäster, med musik och specialskriven skämt kanske. Nej, det blir nog ingen skämt. Ingen skrivna skämt i alla fall. Men det blir en liten show. Det blir liksom massor gubbar och häffa Och eh, nu, nu går jag liksom händelsen i förväg. Det blir kanske trist. Men jag ska satsa på att göra det så bra jag bara kan. Men om du är sugen skulle jag gärna vilja veta det. Vi har nämligen max 60 personer som ryms i den där lokalen. Och Då har vi liksom jag och Lena, det är två. Och sen så har ju Lena ett gäng. Så att då är vi kanske redan uppe i 10-12. Och sen vet jag ett gäng som redan har sagt att det där ska jag garanterat vara med på. Så kanske vi är uppe i 2025 liksom. Och vi har 60 platser. Eh, tanken är väl, alltså eventuellt blir det jättemycket tryck. Kanske vi kan släppa en live feed också så att man kan bara lyssna på det. Men jag hoppas att vi ska kunna få in alla som är sugna i Second Life-världen. Så känner du nu, ja ah, det där är fan givet. Jag vill vara med i Second life då tycker jag, antingen om du har ett konto eller inte har någonting emot att regga ett konto dra in på klatch.se och skriv det eller mccorv till mig då Ja, jag är fan skitsugen på Second Life det vore kul eller om jag har tid så är jag gärna med eller ja, ganska sugen så där kanske jag kan skriva upp som en liten lista så att man vet om, om man klarar sig på de där 60 platserna eller hur vi ska göra och eh, vidare kan jag också berätta att är, vi eventuellt har en spelledare när vi ska börja ge oss in i när vi ska börja ge oss in i rollspelandet träsket. Jag vet inte om det blir drakar eller mutanter eller vad det nu är för otyg som vi ska möta, men vi ska jävla ge oss in på ett äventyr och det är förhållandevis snart tror jag. Det är många som har anmält intresse på att vara med och eh, det är väl, väl kul. Vi får väl ha någon ut. Kanske eventuellt att vi har någon audition att ni får rösta vem som vem som ska bli medlemmarna i det här eh, oh, i det här spektakulära gänget, då. Och eh, sen så slutligen så kan vi väl också. nämna det som alltid skrivs. Det är liksom så här. Vare sig, det kommer inlägg i forum eller det kommer. Eh, iTunes-recensioner eller något så är det alltid hit och dit att människor drömmer om den här gamla spelklubben som las ner i samband med spelradion för ett år sedan liksom. Och eh, vi kan väl säga så här att jag ser vad ni skriver. Jag, eh, det finns ingenting på gång riktigt nu men det är väl inte omöjligt om man säger så. Att det skulle kunna bli något spelklubbsliknande upplägg i framtiden. Vi, nu när jag fick kommentar från Steffe. Då, då tror jag Att vi ska satsa lite mer på spelet Bara avsnitt, så att det, det kan säkert Passa i framtiden Så får vi se antingen får han väl Assimulera sig till oss, eller så driver vi Bort han helt, det, det är egentligen Skitsamt Ja jag tror att vi stannar där för en korvkast. Jag har ett par bra korvkall som är på gånga hopp. Så jag ska kunna få upp lite fler avsnitt igen. Nu, är, Vi hade en tid med mycket korvkast. Nu har det varit en tid med lite korvkast. Tänker vi att vi ska hamna i en tid av mycket korvkast igen. Så att vi slipper hamna på något sånt här normalt en i veckan medium. Utan antingen ska det jävla vara två i veckan. Eller så ska det dröja längre än en vecka. Det är mina regler. Det får, fan, det får aldrig bli exakt en vecka. För då är vi ju fast. Men eh, någon gång måste väl korvkast spika upp sig på en fast dag också. Men ja ah, men nu som det är nu. Då glider jag lite i vinden. Precis som mitt, mitt liv i övrigt. Ja. Ni vet hur det brukar låta. Det brukar säga någonting om att. Ja tack. Tusen tack. Det brukar snackas om att jag älskar er. Och det är, det är sant. Det är, det är inget snack om saken. Jag vet inte vem ni är men. Jag älskar er på något sätt. Kanske inte på det sättet som en man älskar sin fru. Eller en, en fru älskar sin andra fru. Eller en barn älskar sin mamma, pappa eller hundvalp. Utan Ja men ni vet, jag tror ni förstår vilket sätt det är. Och eh, gör ni inte det får jag väl förklara det mer i framtiden. Och slutligen så är det ju alltid samma sak. Och det, det vill jag verkligen att ni ska försöka så bra ni kan. Ha det så sartans bra nu! Far verkligen.